I i jedna duša koja Boga traži, ali tražeći ga nalazi na razne nedumice i namećuje se mnoga pitanja postavila je jedno smatramo vrlo dobro pitanje pitanje koje, koje bi mogli i mnogi od nas da postane otpuno opravdano pitanje Ono glasi šta crkva Hristova, šta crkva pravoslavna može da ponudi savremenom čovjeku koji je krenuo ovim putem i koji je izmislio mnogo novih potreba i jurnuo za njihovim ispunjavanjima. Šta može pravoslavna crkva da ponudi savremenom čoveku čime da ga privuče, čime svoju bitnost da potvrdi i stakne? Šta je to što savremenog čoveka može učiniti jednako pažljivim prema crkvi kao ljude iz apostolskih vremena? Šta je to što apostolsku propovijed može učiniti tako važnom, recimo najvažnijom od svih propovijedi i od svih ljudskih mudrosti i ljudskih ideja i uslovno rečeno istinu? I dobro je to pitanje, braći i sestre, vrlo dobro, jer od odgovora na njega može nam se malo dublje otvoriti istina crkve i ono što nam ona daje i nudi. On obraćuje sve što i naš naraštaj, moderni, progresivni, čini isti sa svim naraštajima koja, koji su bili prije nas i koji će možda biti poskoj nas, su neke činjenice A istine a to su braće i sestre neminovnost smrti problem smrti veliki danas i te kako aktuelan problem grijeh i prisustvo onoga koji je kroz grijeh unio i smrt u ljudsku prirodu to jest sota I savremeni moderni čovjek i ljudi iz apostolskih vremena imali su isti taj problem. I oni su, braće i sestre, umirali kao što umire i savremeni čovjek. Ona je umirao za nekom alatkom, a današnji umire tako što mu glava pada na površinu, na ta statu njegovu laptopa. Ali suštinski se to ništa ne razlikuje. Onaj umire u nekom kožuhu, nekoj staroj modi, a ovaj danas umire u nekom modernoj, skrojenom odijelu ili nekoj drugoj modnoj kreaciji. Ali i jedan i drugi su umrli. I ondašnji čovjek, braće i sestre, i današnji umire. Smrtanje. Vidimo i sami da groblja i dan danas postoje. Da mrtvačnice i dan danas postoje. Riječ je da ljudi još uvijek umiru. Umiru mladi, u srednjim godinama starci, muškarci, žene bogati, silomašni, imućni, moćni i oni nemoćni, svi braći i sestre umru. Neko za deset, a neko izuzetno rijetko poslije stotinu godina. Ali nijedan nije uspio da prođe. Svi su umrli. Vidimo braći i sestre da su i bovnice i dan danas... Aktuel, da i dan danas u bolnice idemo. Zamislimo situaciju da u bolnicama nema nikoga. O tome je gotovo da niko i ne razmišlja. Bolnice su uvijek pune i prepune. Pođite neki dan kad se uhvati uninije, do sada, kad mislite da nemate dovoljno, Kad mislite da biste mogli još da imate i kad se čudite zašto nemate, uzmite malo, pošetajte do bovnice, poozite i vidite tamo ljude koju redovima čekaju. Svi boves. Neki manje, neki više. Vidimo kako mnogi mrtvi izlaze iz bovnica. Vidimo braće i sese da i danas Grijeh ima svoje žrtve, kako u ono vrijeme, tako i današnje, s tim, što današnje vrijeme, današnji naroštaj, prednjači u tome, jer je grijeh podigao na nivo vrvine i strast proglasio za vrlin. Kako reče sveti starec Pajsije, svetogorac, danas je grijeh ušao u modu, postoji modeva. I Bože jedno ga je praktikovati, uprašnjavati, da bi bio u toku, da bi bio povezan. E upravo, braće i sestre, smrt, bovest, grijeh i džavo kao uzročnik svega toga ješu i danas aktuelni kao i u onom vrijeme. Zato i crkva Božja nam je potrebna i danas kao i onda. Zato nam je i apostolska propovijed važna kako u ono vrijeme, tako i u današnjoj. Jer crkva Hristo, braći i sest, ona hoće da nas oslobodi od onih problema od kojih nas niko drugi ne može osloboditi. Vidimo, braći i sest, danas razne ponude, uključujemo se u razne asocijacije, kombinacije sa raznim ljudima, kroz razne ideje, projekte, socijalne, ekonomske, nacionalne, kulturne, religiozne, a sve to, sestre, nije dovodno da riješi ono glavno pitanje, onaj glavni problem, a to je to ovi problemi, problem smrti, prije svega, problem grijeka, bovesti, strasti i robovanja satana kroz grijep i strast. Zato je malo ljudi danas čulo glas crkve, zato malo ljudi danas i prepoznaje njenu ulogu i njenu važnost. Koliko ljudi danas uopšte razmišlja o smrti braće i sestri? Vrlo, vrlo malo. A i to malo što razmišlja Samo malo krajičkom svijesti pa brzo pobjegne u važne misli, važne nade, važne očekivanja. I ništa tužnije od čovjeka koji se ne sjeća smrt, kako tragično izgleda njegov kraj. Kako su tragične scene, braći sestre, kad vidimo razočarana lica roditelja, razočarana lica djece... Prijatelja, muževa, žena kad ih smrt posjeti a kad se nisu sjećali smrti i kroz to sjećanje papim jedinom koji je ustao iz mrti i jedinom koji njih može da oslobodi od užasne vlasti smrti tame i gripe a to je gospod naš Isus Hristos Sin Boži Bog naš vaskrstitelj. Strasno i tragično i pretužno, braće i sestre, zato da bismo čuli apostolsku propovijed, da bi nam ona postala važna, najvažnija, da bismo razumijeli mjesto crpe u društvu, moramo se, braće i sestre, sjećati smrt. Moramo znati da postoji grijev, Moramo znati da grijed izaziva, a i sam jeste, velika povec. I da izaziva velike poveštine u vidu raznih strasti i poroka. A da iza svega je toga kao uzročnik stoji satan, džavu, pali angel i njegovi pali angel. To je mnogo važno, braće se sese, danas je toliko svijet prevarili obmanu, da ga više skoro niko i ne spominje sen crkva Hristova. A ko nju, danas slušate veliko pitanje. Danas, braćo i sestre, mnogo važno da čujemo, pogotovo na današnji praznik, apostolsku propoviju. Sveti apostovi, ljudi Boži, ispunjeni, braćo i sestre, duhom svetim, duhom istinitim, Govorili su i da danas govore o tim stvarima. Govore o Sinu Božjem o vapoćenom Bogu, kao jedinom našem spasitelj, kao jedinom našem iskupitelj, izbavitelj, obnovitelj, vas krsitej, jedinom ko može da nas izmiri sa ocem i danas nas vrati i da nas uvede u Carstvo nebesko redkodno nas osvobodivši od ropstva, grijeku, smrti i džavu. I danas, zato ljudi, braće i sese, ne razumiju crku. Zato ljudi smatraju da mogu bez crka. Zato što smatraju da mogu da žive ovdje vječno. Zato što su zabudi da će ova njihova mladost Trajati beskonačno neće, braće i sest. Iako si mlad, imaš možda osamnaest godina, ćutra devetnaest, prek ćutra šestdeset pun bovesti, nemoći, šta će te sve zadesiti kroz život? I kako će tvoj kraj izgledati, ako se ne vežeš za gospoda, ako te ne veže njegova božanska i nebeska rič našto će tvoj život da viči umrijećeš kao što je umrla nedavno jedna gospodja u Švajcarskoj umrla je jer su kuržni zadak osjetile njene komšije i raspadala se u tom stanu jer nije imala nikog našli su je Bogu raspadnutu braći i sestre, sam da su službe gradske morave da revoj na je to ličivo, to nije ni sakrana to nije ni sprovode dostojem čovjeka to braće i sestre jeste porac tako piva ne samo sa njom nego sa svakim čovjekom koji se ne sjedini sa gospodom u crkvi njegovoj svetoj i pravoslavnoj preko propovjedi svetih apustova, preko tajni crkve naše svete, preko svetog i božanstvenog priječešća, životvornim energijama, životvornim tijelom i krvom gospodom. Zato, braći se svi i mi na ovaj dan, Sjetimo se naše smrti. Sjetimo se toga da ćemo i mi umrijeti, braćo i srste. Sjetimo se da smo bovesni bili. Sjetimo se da smo i danas bovesni, a da ćemo i sutra biti. Sjetimo se naših silnih strasti i poroka, koje vladaju nam. Nemojmo da smo lakomisleni i naivni strasti su gospodari, braćo i sves. kažu koliko strasti imaš, koliko gospodara nad sobom imaš. I kad pogledamo malo bolje, vidjet ćemo da ovi naši životi traže izbavitelja, traže izcelitelja, braćo i sves, da je nama potrebna pomoć. Ne razonoda, ne zabava, ne površne priče i koji važu od danas do sutra. Treba nam riječ Božja, treba nam sin Božji, braće i sestre. Treba nam njegova močna riječ, njegovo silno i božansko dejstvo. Treba nam život, braće i sestre, vječni i zdravlje, vječno i mladost vječna i bogatstvo neprolazno i nepruvržno. To je ono što nama crkva nuti. Zato dobro otvorimo oči i uši, braći i sestre, i razlikujemo ponudu svijeta i ponudu crkve Bože. One se potpuno razlikuju, braći i sestre. Crkva nam nudi carstvo nebesko, još ovdje na zemlji i u vremenu, a svijet ne nudi carstvo nebesko nego nam nudi zadovoljstva ovdje, u vremenu i kao rezultat svega toga i pratu za to uživanje u nas na vječnu muku, u vječnu i nepoveznu muku, braći i sest. Zato, kao učenici svetih apostola, treba da čujemo njihovo rič, njihovo učenje i da krenemo njihovim putem. Čuli ste danas apostola Pavle, Što je sve taj čovjek pretrpio? Uporedimo, braće i sestre, naše živote i uporedimo apostola Pavle. Uporedimo njegovo poravljanje na moru, na pučini morskoj. Mi se kupamo, brčkamo, sunčamo. Apostol Pavle dan i noć na morskoj tri brodovom, braći i sestri, toliko gonjenja, toliko nevolja, toliko patina je primio, ugrožen sa svih strana samo da bi riječ Božiju donio do nas, do što više ljudi, da bi ih obradovao nebeskim plavetnijom, okeanom Božije ljubavi, da bi prosuo svjetlost Carstva nebeskom koja se uvila u njega da bi isijavao i da bi svog planetu obasjao tom novom svjetlošću, novom istinom, novim čudesnim mogućnostima koje Bog ostavi rodu ljudskom u crkvi njegovoj svetu. Zato nemojmo, braći i sestre, ovako da živimo, nemojmo ovako crku Božju da, da shvatamo. Nažalost, e, tužno je kad vidimo kako mi crkvu doživljavamo danas broće i sest. Isključujući pritom, doživljaj onih sumašetših, onih jesu Ne Nemojte da na to budu parametri kako se crka doživljava. Oni koji ustaju na crkvu, oni koji vaju na nju, oni koji se bore protiv nje, ne broće i sest. Nemojte da nam to budu parametri, nemojmo od njih da učimo kako se crkva poštoje. Njihov kraje je zuba i tama neprozirna i muka vječra. Nego uporedimo, braće i sestre, naše živote, naše življenje, naš odnosno na crkvi sa svetim apostolima i sa svetim ocima, svetim učenicima, ispovjednicima, učenicima Hristovi, uporedimo kako su oni vjerovali, kako su oni živjeli, kako su oni stradali, i kako mi, braći i vjerujemo i crkvu našu svetu poštujemo, prije svega našim srcima. Šta je u našim srcima? Kome je naše srce posvećeno? Ponadljam. Kome god da si ga posvetio? A ako nije sin Boži u grob si ga se hranio, ono će istruviti zajedno sa onim komisli ga posvetio. Jer svi braće i sese ponavljamo u miru, svi su smrtni, niko ne može da te drži u vječnoj povezanosti i u atmosferi ljubavi intenzivne do samog gospodnaš, sin Boži i koji je umao i vaskrsao i pokazao ti kome treba srce da pokloniš, ako kroz njega i bližnje da ljubiš. Jer samo ljuba usmjerena prema bližnjima, koja je prošla kroz ljuba prema gospodu, može da ima silu i intenzite, braće i sestre. Vječnu silu, vječno trajano. Zato ne ignorišemo mi ljude ali ponavljamo da je najvažnije voljeti Boga iznad svega i to ne bilo kojeg Boga nego jedino istini tog Boga gospoda našeg Isuse Hrista sina očevog jedinorodnog sina koji nam se javi i preko koga nam se i koji nam se duh sveti davo njega braća i sestra, Tu moramo možete i i podvijek. Njega, pa onda, onda ljude, onda bližnje. Nikako nikog drugog, nipo koju cijenu, jer on sam je rekao, braće i sestre, ako ga ne budemo tako uvoljeli, to zapamtimo, to su njegove riječi. Te samo on rekao, nismo ga dostojili. I nećemo ga biti dostojni, nećemo biti dostojni ni njegovog carstva nebeskog. Zamislite kako tvoje zaljubljeni, odnosno opmanutih, prevarenih ljudi, kako oni mogu ući u carstvo nebeskom? Šta? Držat se za ruke i šetati po carstvo nebeskom, gledajući jedno drugo u oči i u vica, se i ljubeće se. Pored carstva i pored caratog carstva. Sve oči i sva srca usmijene na njega, a njih dvoje se šetaju za ljublje. Ne može, braći i sestri, u carstvu nebesko, ne može tako. Ne može ni porodica koja je izolovana, gdje se samo vole unutar nje. Otac voli majku, majka voli otca i oni vole svoju djecu i djece njih vole. Našta to viči, braći i sestri? Takva porodica ne može ući u Carstvo nebesko. Kako može ako ne vole Sina Božije? Vole svoju djecu, a ne vole Sina Božije. Ne vole Sina ono koji mi tu djecu podarijo. To su, braće i sasne, velike riječi, te velika istin. To moramo da znamo, jer u toga ne zavisi vječnosti da se ne bismo iznenadili, braćo i sestri. Dakle, poslušajmo Sveta Apostola, Petra i Pavla. Vidimo njihove primjere, čujemo njihovo učenje, njihove poslanice, njihova sveta učenje, predanje, Čujemo naše svetlo evanđelje i volimo, braće i sestre, Boga našega, Otce Sine i Svetoga Duha, volimo ga kroz crkvu Hristovu. I još nešto da naglasim. Mnogi su gledali gospoda. Mnogi su ga pratili. Mnogi su bili svjedoci velikih čudesa. Mnogi su i na sede posjetili veliku silu Božu. Koliko gubavi, koliko slijepi, koliko hrni. Mertrih braća i sestra, teško bolesnih i rasvabljenih. Mnogi i mogli ali, da propovijedaju riječ Božju, nije su braće i sestre dobili svi. Riječ Božju, da propovijede dobili su apostoli, prvo vrkobni, dana apostola i nikovi najbliži učenici, pa posle toga svi oni koje su on oni savi lukopolagali u episkopske i prezvitarske činove. Tako vrlo je važno Nemojmo svakoga koja spominje ime Isusa Hrista da smatramo za pobožnog, vjelujućeg i dostojnog da govori o Kristu i o Stosenu. Ne braći se, Gospod to ne dozvoljava. Gospod dozvoljava pravodaću svoju da o njemu govore, da o njemu propovijedaju, da o njemu uče i da narod njemu privode. Učitelji crkve Sveti apostolski naslednici, episkopi, to su naši episkopi, broći i sestri, naslednici apostoli, nikakve sekte, nikakva druga učenja i naklapanja, samo crkva Božja, samo crkva pravoslavna ima pravo, ima blagoslov, ima silu da propovjeda istin tog Boga i da djeluje, broći i sestre, isliti blagodatnim silama da obnaga, da izsjeduje, da obožuje ljudi. Zato nemojmo da brkamo. Ako gocemo za gospodom samo kroz crkvu, samo za svetim predanjem, svetim učenjem, svetim učiteljima, svetim apostolima. A njima je šuviste u svetom evanželju data ogromna vlast apostolima, tj. crkve pravoslavne, braći se, dati su ključevi nebesa, ono što crkva Božja sveže na zemlju, biće će svezano i na nebesima, i u pozitivnom i u negativnom smislu. Ako te sveže ovdje u grijesima tvojih, budi siguran da ćeš i na dan strašnog suda biti takav i kao takav bakšan u djenu ovdje. Ako te razriješi kroz pokajanje, kroz ispovjet, kroz vrvinski život i učestvovanje u tajnama, ako te razriješi od grijeha, budi siguran da ćeš biti razriješen i na dan strašnog suda i kao takav nas viditi Carstvom nebesu. Oglovna i neslučena vlasa koju je crkva primira od Hrista. zato, bojmo se crkve, braće i sestre. Bojmo se duha svetoga koji u crkvi. Bojmo se jer ga se i ga i rani hrišćani bojali. Osjetljivi su oni da nije šal. Osjetljivi su oni da je Bog ogromno u silu dao svetom apostolu Petru, Pavlu i svim svetim apostolima i crkvi Bože do dana današnje. А vrhunac taj sile ogleda se i projavlja baš u svetoj liturgiji. Kad mi, braće i sestre, bez ikakvih mašina, bez ikakvih kompjutera, bez ikakvih e, bežičnih i žičnih instrumenta, bez ikakvih mašina, radimo najveću moguću stvar, najveće moguće djelo, a to je to što činimo Boga prisutnim ovdje ispred nas kroz pretvaranje svetih davova kroz pretvaranje hlepa u tijelo i vina u krv ko to može braći i sestri nikom sem Bog kroz crku svoj preko svoji svešteno služite to je maksim braći i i na taj način mi prelazimo iz života i smrti život i iz vremena u vrečnost, to je taj moz i tu je moz koji nas prevodi zato vjerujte da je tako braće sestre i osjetite srcem da je tako pred nama se dešava veliko i najveće čudo sam Bog biva prisutan i zove nas i daje nam se vas čudesne riječi uzmite, uzmite me i jedite pijte ne svi i budite večno živi budite živi u meni i ja ću biti u vama a sa mnom i oteci sveti duh to je braći i sestre ono što mi treba da postignemo to ono što crkva nudi to je ono što je najvažnije u svim našim poslovima i zbog dobro odrađenog posla primamo najveću moguću povatu A to je cstvo nebeko. ko je da je kože movitmo nasveti preusovat svi da nas sreddimo on.